Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare och för oss och just nu. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag min vän, ständige bisittare och vår livsstilsguru Thomas Engström. Hej där, du. Mår du bra idag? Ja! Ser du fram emot att prata om filmen? Jajamensan! Kan jag bli intresserad av en kurs i taiwanesisk knypling? Eh, bestämt nej. No man! No man! <laughs> jag menar ja, ja, ja! <laughs> Åh jösses ja, det här um, var en upplevelse faktiskt. Ja, det var det. och Jag kände mig lite grann som den personen jag just var där ett tag faktiskt. Att uh, man vill börja acceptera mer i livet ändå. <laughs> jo, jag förstår vad du menar för det finns ju mycket antydningar här om att um, livet kan bli både roligare och spännande om man öppnar upp sig. Men... Uh, man har ju inte tendens att vilja stänga in sig lite ibland. Man, man tycker att jag har haft mycket att göra idag på jobb. Jag har äh, händerna fulla med allt möjligt annat. Jag vill bara dra mig tillbaka och låta världen snurra på utan mig. <laughs> jo, precis. När det kommer några plötsliga spontana erbjudanden där om Hej, ska vi inte? Eller vad sägs om att? Och så vidare. Då... Många gånger så, så kan jag känna det att nej, nej men jag är inte riktigt på humör för sånt här just spontant som sagt utan jag är lite mer av en strukturerad och planerad <går> människa så att jag vill som veta vad jag ska göra nästa dag i sådana fall så det verkligen kan ja men mellan den här tiden och den där tiden eller på den här kvällen eller hela under dagen så ska det här ske. Jo men det handlar nog mycket om att man har mycket på sin tallrik eller man har många saker man har åtagit sig i vardagen. Mm. Och då är det jobbigt att bara få ett erbjudande slängt att ska du är med på det här eller ska du göra det där? Och det kanske krockar med så mycket annat. Man behöver kanske de där timmarna extra sömn för att orka med eller man <laughs> behöver varva ner. Men mm. man framstår ju lite som en tråkmons. Ja, lite grann. Är speciellt som att när jag har sett den här filmen igen så kunde jag ännu inte låta bli att tänka det att ah, jag hoppas det inte är exakt så där som, som det verkar som att man är verkligen, att man bara säger nej till allt och verkligen aldrig hitta på någonting utan bara är ensam och inåtvänd och en stackare som sitter hemma och tycker att det är roligare att, att se en film med sig själv än att <laughs> liksom hänga med sina vänner. <laughs> jag kan säga så här: mitt spontana intryck av att ha känt dig i åtskilliga år nu Thomas, du är inte den här killen. <laughs> du är en mycket eh, utåt och väldigt social kille Jag menar, man märker det bara på hur många som drar i dig Och hur mycket du är i väg på <laughs> Sen att det är kanske lite annorlunda nu när du är på andra sidan världen Det, ja. det får vi väl ändå säga är omständigheter och pluggets fel Att, eh, ja. <laughs> att det blir mycket innesittande Ja, det skulle jag definitivt skylla på för där, som sagt. När en lediga helgen väl kommer så då, då brukar jag många gånger ändå bli så där att Nej, men jag har planerat att jag ska gå på stan idag ensam för att jag uppskattar den tiden helt enkelt för mig själv som mm. jag har där på stan. Och när jag tar en fika och kanske bara sitter och lyssnar på musik eller läser en manga och så bara njuter av att ingenting händer som jag måste göra utan det här gör jag bara nu för att jag själv vill det. Mm. Jo, men faktum är att eh, ta det lugnt, vila och kanske bara sitta ner en stund. Det är ett underskattat nöje och man mår faktiskt bra av att göra det. Personligen kan jag väl känna att, hmm, jo, jag borde kanske fånga livet lite mer så att eh, filmen har ju inspirerat mig lite grann sen... Eh, kommer jag inte att göra den radikala förändringen som filmen berättar om. Men man ska försöka vara lite öppen för möjligheter i tillvaron. Det är väl mm. det bästa man kan ta från den här historien egentligen. Jo, men det är som sagt, filmen tycker jag har ändå verkligen sina goda sidor och den har ju som en poäng i det den, det den berättar. Sen drar den ju sin historia ganska lång men det är ju för att den ska vara väldigt komisk och ja, de här lite mera extrema situationerna ska råka inträffa som man kan tycka är lite galna och lite roliga och sådär. Mm. Men, men ändå, som sagt, det finns ju ändå en, en bra poäng där att, att ändå våga försöka kanske hitta lite mera saker att göra som, som man inte annars skulle ha just tackat jag till mm. bara för att få Ja, utforska sig själv och även livet Fånga dagen helt enkelt Ja, visst Sen är det ju som du säger en hel del extrema element Och eh, de ska bli väldigt roliga att prata om Men eh, mm -hmm. vi eh, tar allt i sin rätta ordning Så eh, vad är det vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett Yes Man från 2008 Som är regisserad av Peter Reed Med en historia som bygger på en bok av Danny Wallace Ja, och det var väl det jag tyckte var mest fascinerande faktiskt, att um, den här byggde på en bok. Mm. För det hade jag inte en susning om, varken första gången jag såg den här filmen eller den här gången. Utan det var ju någonting du berättade för mig när jag hade tittat på den här igen, att oh, vet du om att den här är baserad på en bok? Mm. Nej, du, du, du skämtar med mig. <laughs> Nej, jag, jag blev också sådär förvånad, för det hade jag det hade inte jag heller koll på när jag såg filmen första gången. Men den här genomsittningen, då tänkte jag på det där i när de här första texterna rullar fram innan filmen kommer igång. Att det stod det, att den var baserad då på en, en bok av Daniel Wallace. Och så tänkte jag, vad är den? Det var ju lite intressant. För den här historien trodde jag absolut inte skulle kunna vara baserad på en sång i Att någon kanske då plötsligt började säga ja till alltihopa. Mm. Så det lät som så pass fascinerande. Så att jag var ju verkligen tvungen att kolla upp det. Och, jo då. Visst finns där en bok? Det, det gör det verkligen som heter just Jasmine. Yes och med den här lilla informationen så var jag väldigt tvungen kände jag att kolla upp boken närmare. Eftersom jag tycker om historien väldigt mycket och filmen. Och då hade jag faktiskt turen att jag lyckades leta upp en av de här sidorna som säljer boken digitalt. Där man faktiskt erbjöd en liten föranstitt så att man kunde få titta på de första kapitlerna och se lite grann av historien. Så jag satt och läste några av de här då så, så mycket som det gick och det var faktiskt väldigt, väldigt intressant. Inte bara just att få se hur mycket som då skiljer sig i handlingen för det är verkligen en hel del och det, det kan man ju verkligen förstå så är det ju oftast när det blir en adaptation från bok till film men också just att den, den var bara överlag väldigt intressant skriven och väldigt rolig att läsa också. Men om jag förstod det rätt så är det inte fiktion åtminstone inte helt utan det är ett år utav den här författarens liv där han bestämde sig för att säga ja till alla erbjudanden mm. han fick. Det är precis som i filmen verkligen det är bara vissa omständigheter några saker som Kanske inträffar men man har skrivit om det lite grann här. Och sen har man naturligtvis planterat ett lite större kärleksintresse i filmen kontra i boken också. Men, men annars så är det verkligen det här att det är ju ett stycke av hans liv som helt enkelt tar den här vändningen. Att han har varit just en, en nejsägare mer eller mindre som verkligen inte träffar sina vänner så ofta som han brukar göra en gång i tiden. Därför att han har just brytit upp från ett förhållande. Och så har han blivit lite inåtvänd och blivit väldigt bekväm med att helt enkelt bara sitta hemma. Mm. Men sen är plötsligt så då, då träffar han en person som liksom berättar för honom att börja säga ja till saker istället. Och att då kommer liksom en vändning i hans liv att, ja men, ja, men visst, varför inte? testa det. Och så ser han så leder det liksom till hur hans liv verkligen förändras på riktigt. Jo men det låter ju väldigt intressant och jag kan väl känna att jag har lagt den till böcker som jag borde titta närmare på inom en snar framtid. Och jag misstänker att eh, du tänker eh, leta upp den för att fortsätta läsningen där du slutade. Ja, det, det ska jag definitivt göra. Och som sagt, jag uppmuntrar både dig och lyssnarna också till att ta en titt på den här, här boken för det som jag läste, det väckte helt klart din intresse. Den var riktigt kul att läsa de här kapitlerna. Jo, men det kan nog bli en väldigt underhållande läsning. Och det är alltid roligt att ha något intressant som ligger och väntar på nattduksbordet att slukas. <laughs> ja, visst. Men om vi fokuserar på filmadaptionen av den här berättelsen. Vad handlar Yes Man om? Jo, historien kretsar då kring Karl en inåtriktad ensamstående man som trots ett par omtänksamma vänner som verkligen försöker få honom att umgås och aktivera sig ändå helst bara sitter ensam hemma och tittar på hyrfilm. Om någon försöker ringa Karl så svarar han inte. Alla erbjudanden på mejlen tackar han bestämt nej till och om Karl springer ihop med någon som ber om någonting så kommer han alltid med ursäkter för att slippa behöva ställa upp. Karl är kort och gott en nej-sägare och hans trevande attityd går så pass långt att han nu riskerar förlora sin vänskapskrets. Men när en av Karls tidigare arbetskamrater plötsligt dyker upp utanför jobbet blir han inbjuden till ett seminarium som handlar om att se chanserna och möjligheterna här i livet. Motvilligt accepterar Karl denna inbjudan och väl på plats blir han av föreläsaren övertalad att hädan efter svara ja till alla erbjudanden och tillfällen. Till en början ångrar Karl bittert sitt löfte när hans ständiga medgivande tvingar honom att göra saker som han helst hade undvikit. Men så börjar de där utlovade ljuspunkterna att uppenbara sig och Karl avnjuter den ena livsförhöjande upplevelsen efter den andra. där ibland ett oväntat möte med en söt ung kvinna. Ja, det är intressant att se vilka händelser som sätts i rullning av bara en enkel handling egentligen. Ja, det är ja, speciellt där väldigt tidigt också för det går ju inte superbra för stackars Karl när han just börjar säga ja till alltihopa som när han då träffar den här hemlösa killen väldigt, väldigt tidigt som då ber honom om att först få skjuts med bilen och så sedan vill han låna telefonen. Sen undrar han om Carl har några pengar att låna ut. Och liksom, jag tycker bara så synd om honom just då för att han ser ju verkligen, man ser som i ögonen och hans ansikt att han vill ju inte ställa upp på allt det här. Men det är som så himla roligt alltihopa också att det händer just då Att när hemlösa nästan liksom utnyttjar honom och, och han måste bara svara ja på alltihopa. Ja, man undrar ju om inte den här hemlösa gubben har en aning om vad det är som har hänt mm. Han säger ju dessutom att jag har haft mycket tur när jag har <laughs> en, frågat folk utanför den där uh, föreläsningssalen Jo, visst, jag tror att han har satt det där lite grann i system och förstått det att, Men du, de här killarna och tjejerna som kommer ut från den här föreläsningen här De är himla, himla medgivande av alltså. <laughs> Man kan som be om allting och de svarar ja på det Mm. <laughs> jag undrar om detta här går att utnyttja mm. <laughs> och speciellt när han, alltså när han försvinner därifrån också när han väl har fortskjuts till det här stället och en massa andra saker som man har bett Carl om det är så komiskt att då liksom bara lär han iväg mitt ut i ingenting dit han liksom har blivit skjutsad och bara dyker in i en buske och så försvinner han sedan <laughs> jag förstår som inte Fast jag blev positivt överraskad första gången jag såg den här filmen. För jag trodde att där kommer hända någonting. Han kommer att bli ja. rånad, nedslagen, vad som helst. Men nej, det är bara liksom... Ja, jag fick kuss. Jag har pratat upp hela ditt batteri på telefonen. <laughs> Och nu har jag alla dina pengar också. Tack så ja. mycket. Hej, tjoff. Rättning i busk. <laughs> ja, jo, jag, jag var också säker på det först. Att nej, kanske Nu har han ju förstås bett om lift för att han ska komma till ett speciellt ställe. Som då är väldigt så här utanför synhåll. Och så kan han liksom råna honom på precis allting. Och ta bilen och rubbet och sådär. Men jag är glad att det inte går så långt. För det är ändå tillräckligt liksom nesligt alltihopa som det händer. När han ändå ger bort alla sina pengar. Och som sagt, då pratar upp hela batterier på telefonen- och så plötsligt har han ingen kontakt med omvärlden. Och, och sen är det ju vissa tråkiga saker som hände därefter också- som bara gör allt alltihopa till en, en stor soppa. Så att det, som sagt, det är en fantastiskt rolig scen, verkligen. Och man, man tycker ju verkligen att, ja, nej, vad har han gett sig in på? <laughs> Men vi hoppade ju en bra bit in här nu på Karl. Så om vi backar tillbaka lite och börjar från början- Carl är ju den här killen som, ja, helst av allt bara sitter hemma och tittar på film, precis som du sa. Mm. Mm. Och eh, han har väl funnit sig i att, ja, tillvaron bara rullar förbi. Han eh, förändras inte, han upplever nästan ingenting. Och jag kan ju ärligt säga att jag känner lite igen mig i hans... Situation. Inte för att jag har haft ett sådant fruktansvärt uppbrott i en relation som han har haft. Det är ju motivationen till varför han har stängt hela ja. världen ute. Mm. Men Visst. ibland har man haft en jobbig period, man har um, bråkat med någon, man har haft det alldeles för tufft med sitt arbete eller vad som helst annat. Att man bara vill liksom stänga ut allting. Mm. Mm. Problemet är ju bara att man tappar tidsuppfattningen och har ingen aning om hur länge har jag egentligen suttit här, hur många kvällar i rad, har det gått en vecka, har det gått en mm. månad, har det gått ett mm. år Jag menar, tiden har en tendens att springa iväg när man bara sitter och glor passivt varje kväll mm. Sen vidhåller jag ändå att man behöver ta det lugnt och kanske ta en kväll här och där och bara slappna av, läsa lite eller bara återhämta sig. Men det är inte riktigt det han gör. Nej, som sagt, han går ju verkligen steget länge, speciellt när han inte ens vill... Alltså han vill ju inte ens svara i telefonen utan när en av hans närmaste vänner ringer så. St han struntar ju till och med i vad den här personen vill. Han vill ju inte ens lyssna de gångerna som han råkar svara eller känna att, okej, okay, jag kanske borde svara nu när det ändå är 71 gången som den här människan ringer så att de inte tror att jag är död. Utan han, han stänger ju som verkligen. Ute allting. Han, han lever ju så himla himla i sin egen värld så att det är ju nästan skadligt för hälsan kan man ju tycka. Det är som så här, nu, nu måste man ju få ha sin, sitt privatliv också och ha en stund för sig själv och sådär till och från. Det kan väl som sagt vara skönt men, men han drar det ju verkligen till sin spets som sagt när han verkligen, han undviker kontakt. Jo visst men sen kan jag ju tycka även om vi ska gå in på hans vänner mer lite senare att hans vänner är lite ja, för påtryckande med vad de tycker och vad de vill att han ska göra. Jag menar om man bara vill ta en lugn kväll och inte sitta på en pub och hiva i sig en massa tequila shots eller vad det nu kan vara. Då ska man ju få säga nej även om kanske kompisarna helst hade velat att man var där. Man måste ju balansera det, men jag, jag tycker de är lite påträngande. Okej, okay, det har gått ett år, får vi ju reda på ganska snart. Men mm. Um, mm. jag tycker ändå att det är väldigt anklagande och väldigt... Jo, men du ignorerar ju oss, och hur tror du att det får oss att känna det, det är väldigt skuldbeläggande och väldigt um, amerikanskt. Ja, men vad då? Ja då, jag har väl rätt. Att tycka vad du ska göra och inte göra och så vidare. Ja. Så där kan jag väl tycka att um, filmen smeker mig lite mot hårs. Men um, jag, jag förstår idén att det ska vara två ytterligheter att här har vi en som inte vill göra någonting. Och ett gäng folk som då vill göra väldigt mycket och de mm. ja, synkar inte. Mm. Men um, mm, jag kan ändå tycka att det blir lite pushigt där och jag håller nog mer uh, med Karl där faktiskt. Ja, det, det beror ju påverkningen vad som har hänt under det här året. För det är, ju, det är ju väldigt lång tid verkligen. Och är det så att han liksom direkt sjönk ner i den här svackan så att han under ett års tid har alltså, mer eller mindre ignorerat liksom, sina vänner och bekanta mm. då kan ju förstå om de, om de liksom tycker att nu börjar det gå för långt det här. Alltså mm. när sågs vi senast? Och speciellt då när det går så långt som att nu Karl inte går på sin kompis förlovningsfest rent av som ändå han får reda på ganska långt i förväg också men, men som sagt allt beror lite grann på vad som har hänt under den här tiden hur länge Karl varit så här pass extrem att han liksom inte ens svarar i telefon mm. för då, då förstår jag ändå kompisarna att eh, skulle jag göra så också så skulle jag nog börja tänka efter ändå lite grann att ja men vad håller jag på med egentligen då som stänger in mig vecka efter vecka efter vecka, det är väl som sagt en sak om det går en veckas tid och jag inte träffar de här vännerna men, men börjar det gå liksom flera månader utan att jag ens hör av mig då, då förstår jag om man blir lite irriterad så där och tycker att vad, vad sysslar du med nu men mm. det som du säger att det, det är ändå lite grann på det här viset, det här amerikanska att, ja men jag då, tänk på mig då, vad är det med mina känslor och hur mycket har egentligen hans vänner försökt att stötta honom under den här perioden har de bara brytt sig om sig själva eller, eller vad har egentligen hänt sen då det här äktenskapet eller förhållandet tog slut för Carl Ja, för vi får ju inte veta någonting egentligen mer än att han har haft ett väldigt tragiskt uppebrott och han är väldigt mm. söndersliten av det. Jag menar, han har kanske haft en period där han faktiskt försökte göra grejer men att han tyckte att det var för jobbigt eller påträngande. Mm. Och folk kanske krävde lite för mycket av honom på för kort tid så att han stängde in sig. Och Visst. då står jag helt på Karls sida för det är jättejobbigt när folk försöker tvinga en till saker som man kanske inte känner sig riktigt redo för. Ja, absolut. Men det är ju inte den bilden vi får utan vi får ju bara det att ja, här har vi en som har stängt in sig. Han är bara sur och tvär, punkt. Så, så där mm. är ju historien mm. väldigt amerikansk också att det är vännerna som har rätt, Karl har fel- och så mm. enkelt är det ju aldrig I verkligheten <laughs> Nej precis men ja som sagt vi, vi får ju som inte tillräckligt mycket bakgrundsinformation För att det ska gå och Som reflektera och tänka Så mycket på utan det är verkligen bara Att nu är den här personen som har fel Och de här andra de har rätt Och de försöker hjälpa honom men han ser det inte Och så ska det bara, vi, vi ska liksom bara utgå därifrån mm. Och man får också ha honom utmålad som en riktig tråkmonser som tackar nej till alla spam han får. <laughs> Jag menar, det är inte ganska naturligt att om man får mejl som vill du ha penisförlängning eller vill du ha en ja. pakistansk fru. Mm. ja nej tack, klick, klick det betyder inte att du är <laughs> världens tråkmons, det betyder bara nej. att jag är inte intresserad av skräp <laughs> Det är visst ja, ja men det, det verkar ju gå väldigt långt där också just därför att han han verkar ju mer eller mindre bara så här välja alla mejl som är nya olästa och så trycker en delete helt enkelt, så här, har det kommit 30 stycken mejl, tre av dem är faktiskt viktiga och mm. resten är spam, så spelar det ingen roll för honom utan han markerar allt och bara trycker nu ska det här bort mm. men som sagt, jag tycker ju inte det är konstigt när han sitter där och läser upp just det här som bara är spam, mm. som liksom borde rensas bort automatiskt av skräpfilter det är ju inte konstigt om han bara nej det vill jag inte, nej det vill jag inte vill jag lära mig att flyga Eh, alltså det kanske man har funderat på lite mer allvarligt i så fall och, och redan har som en hobby eller någonting men att direkt bara känna att ja ah, jo, jag skulle vilja lära mig att flyga helt plötsligt det, det kanske man inte heller tar så himla allvarligt utan det är liksom nej tack dessutom behöver ju inte ett ja på en sån länk det behöver ju verkligen inte leda till en seriös sida som bara å ja men ta då flygkurser här hos oss kolla mm. vad bra om de vi har utan det kan ju bara vara vi vill ha ditt kreditkortsnummer så vi kan stjäla pengar från dig ja men man vet ju aldrig... Den enda gången du kan vara hyfsat säker på att det är en seriös tjänst du hittar det är ju om du har bestämt dig för någonting och du börjar mm. göra efterforskningar på vilka mm. säljer den här tjänsten, var kan jag få mm. tag på den här varan och så kollar man upp då leverantörer eller sådana som har tjänsten och så väljer man. Ja. Jag menar då har man ju absolut störst chans att faktiskt komma i kontakt med någon som är seriös. Det ju mm, alltid precis. en, en felprocent naturligtvis Men får du hem spam mm. Tror inte det är de seriösaste? Absolut inte Nej, visst Jag menar, okej okay, Naturligtvis, företag kan ju skicka ut mass-mail, de har fått tag på dina uppgifter- via till exempel någon community nu då som Facebook- så att du har kanske visat intresse på något vis- för till exempel flygning. Mm. Men som sagt, vill jag ta ett sådant stort steg- att jag ska börja med en sån hobby- då gör jag förmodligen min egen efterforskning- och så sen tar jag reda på vilket företag jag ska vända mig till. Jag, jag klickar inte jag bara på en länk som kommer via mailen- som säger, oh, har du inte alltid velat göra det här? Mm. Men det är här jag också misstänker att mycket av filmadaptionen har kommit in och justerat. För vi ska verkligen få bilden av Carl som en tråboll. Och mm. i ärlighetens namn, det är han också. Det är inte så att jag försöker säga att Nej, men det här är en bra livsstil. Naturligtvis inte. Men den är lite um, simplistisk. Mm. Den är väldigt förenklad och det är ganska uppenbart att Jo men det här är någonting vi inte ska gilla Vi ska heja på honom att försöka bryta det här mönstret Och okej, okay, det är en ganska rätt fram komedi Jag förstår det, men När man då vet att historien bygger på någonting som har hänt på riktigt Så undrar jag om det verkligen har varit fullt så här Fyrkantigt, svartvitt Som filmen får då låta som mm. Ja, nej och det, det är väl inte riktigt heller. För som att nu de här första kapitlerna som jag har läst den börjar heller inte på det här viset. För han, han försöker inte riktigt att verkligen utmåla sig själv som världens största tråkmon som bara sa nej till alltihopa i de här första kapitlerna då av boken. Utan den stutsar väldigt, väldigt snabbt in på att hans liv helt enkelt ska förändras från att han har Tackat nej till väldigt mycket och bara gått i samma djurspår hela tiden så ska han nu helt enkelt förändra sig och dessutom göra det liksom för sitt eget bästa för att han förstår ju själv också att ja men, jag har kanske försummat mina vänner lite granna. Mm. Sen är det ju som en ganska självklart sak att man kan ju som inte svara ja på allting egentligen, det kan man ju som inte göra. För någon logik måste man ju ändå ha. Och, och som sagt, spam är ju, är ju alltid spam. Men sen så, han svarar ja på alla sådana frågor när han väl har kommit igång i boken också. Det gör han därför att han tänker att, ja nej men, jag har sagt att jag ska svara ja på allt. Så att, ja visst, jag vill ha en persisk fru. <laughs> jo men det är väl just det som är poängen. Att den här killen som har skrivit boken ville göra en förändring och valde att gå mm. den här vägen. Jag menar det är en extrem lösning men det blev ju ett väldigt intressant resultat. Här ska vi mm. verkligen ha ytterligheterna. Här har vi den som alltid säger nej som helt plötsligt måste säga ja vad han än tycker om det. Ja, visst. Och jag förstår den komiska effekten av att göra honom till en verkligt torr boll. Det är bara att mm. det, det känns verkligen amerikansk komedi och det mm. blir lite hjärndött på den fronten så att säga. Det är ju inte för ens Carl i vägdragen på det här... Ja, sektmötet får man väl nästan kalla det. <går> ja, jo. <går> Klokt. För det ska ju vara en föreläsning och en självhjälpsgrupp. Men den drivs ju verkligen som, ja, en sekt. Det kommer mm. in en predikare som verkligen står och kör ett hallelujasnack. Och publiken är trollbunden till allt han säger och allt han gör och... Um, och så sitter då de nya medlemmarna eller de nytillkomna där och vet inte riktigt vad de ska tycka och ska ju dras med in i det här. Ja, ja, ja! För att de inte vågar gå mot strömmen så att säga. Det är ju väldigt manipulativt. Och det är ju så övertydligt att Carl inte trivs i situationen. Nej, vem skulle väl egentligen göra det? Men det är ju när vi har haft den här extrema situationen som filmen börjar ta fart på riktigt för fram tills nu så har den varit lite fisjummen om jag ska vara helt mm. ärlig den, den är inte jätterolig innan dess, den har ett par liksom, roliga scener som eh, att vännerna kommer hem till eh, Carl hittar honom då död men eh, de kan <laughs> inte se någon skillnad för det är ungefär så han har varit i eh, det senaste ja. året och, ja, um, har han någon öl i kylen Och så vidare <laughs> det, det tyckte jag faktiskt var ganska roligt Och så vaknar han för det är ju naturligtvis En mardröm <laughs> mm. Förlåt, en liten spoiler där, men det, det är inte någon av filmens större skämt om vi säger så. Nej, nej, det är ju inte. Sen förstår man ju liksom att jag menar, hallå, de har ju inte tvärdödat huvudpersonen typ tio minuter in i filmen. Men det är ganska uppenbart att det här är ju bara en hemsk dröm från hans sida, just därför att vännerna ändå har sagt det, att vet du vad, du kommer att bli alldeles ensam om det här ska fortsätta på det här viset för alla kommer att lämna dig för ingen kommer att orka vara kring dig jag skrattar alltid när jag ser just den här scenen för det är ju en väldigt speciell grimas som Carl har när han har dött och <laughs> Ja, det går inte att sticka under stol med att Jim Carrey som då spelar Carl... ...är väldigt bra på att göra grimaser som är helt vansinniga. Nej, ja, visst. Det är lite av natur verkligen. Och jag måste också påstå att det här är en av de bästa rollerna som Jim Carrey har spelat på senare år. Mm. Och det är nog mest därför att det är en ganska återhållsam roll egentligen... Där är ju scener där han får lov att flippa loss på sitt klassiska Jim carrey manér Men där finns alltid en förklaring till varför han gör grimaser eller varför han är spidad eller varför han äh, är helt skogstokig just nu. För han är det inte hela tiden. Mm. Och det tycker jag är skönt för att... Annars är det ju ganska vanligt att se Jim Carreys extrema överspel genom en hel film. Jag menar... Äh, de största exemplen är väl Ace Ventura och The Mask. Ja, hur <laughs> Och han har ju gjort många roller på sistone där han är mer återhållsam. Och detta är en av dem som jag faktiskt tycker är jätteskön. För han känns verkligen som en normal kille som bara har råkat ut för en extrem situation. Det är precis på det viset jag känner också just med den här filmen och med hans rollprestation. Jag är faktiskt också väldigt glad över att Även om det är en Jim Carrey-film så är det inte en Jim Carrey-film. Han kan ju leverera någonting mer än bara de här riktigt vansinnes- liksom skrattfilmerna. Han behöver inte vara sådana överdrivet roligt hela tiden. För sen är han ju fortfarande väldigt rolig i filmen, alltså han har ju en väldigt kvick och rappt tunga. Vilket förvånar mig lite grann på ett vis när han nu ändå ska vara den här tråkiga människan som inte umgås med så hemskt många. Men det är samma sak i boken också. Att huvudpersonen där är ändå väldigt lustig av sig och tvärrolig. Och Alltså, det är ju rätt kul att se Jim Carrey bara, bara sån också. Så alltså, Det passar ju honom ändå att vara just rolig. Men han behöver inte vara rolig med de här extrema grimagerna och höga hoppen. Och att han ska hålla på och typ böja sig eh, helt ur led mm. <laughs> som ingen människa kan. Utan som sagt, det är skönt att se honom som en vanlig människa. Han spelar just vanlig människa väldigt bra också. Ja, vi kan ju bara hoppa till en annan film som vi har tagit upp här, Bruce Almighty. Ja. För där ska han ju också spela en normal människa. Eller ja, normal är väl en överdrift där också. Men um, han ska ändå vara en människa vi kan sympatisera med. Ja. Mm. Och där är ju hans skådespeleri mycket extremare än vad det är i Yes Man. Mm, mm. Och jag menar då spelar han ändå den normala killen som bara kanske har en lite udda personlighet eller liknande mm. men det är verkligen dag och natt skillnad på karaktärer som egentligen är väldigt lika om man ser mm. till att det är vardagskillar mm. Visst. och även om jag verkligen gillar hans prestation i Bruce Almighty så tyckte jag nog denna här kändes mycket mer realistisk att Karl som karaktär är den verkliga människan och det är situationen han har hamnat i som är den galna situationen. Inte en galen person i en ännu galnare situation. Nej men visst, Men det, det är väl lite så med hans personlighet som ändå skiljer sig en del från filmerna för att han är ju fortfarande ändå hyfsat lite av en galen panna ändå i Bruce Almighty. Alltså, han är ju en väldigt rolig skojfrisk människa där verkligen så att därför Därför är han ju lite extremare och lite mera, lite mera Jim Carrey, helt enkelt. <laughs> <laughs> och här så ja, är han ju lite mera tillbakalutad och inom citationstecken tråkig av sig. Men, men som sagt, kan ju fortfarande leverera väldigt roliga repliker utan att dock behöva liksom vara allt för extrem. Mm. För det, det kan han fortfarande vara som den varas människa i Bruce Almighty. Så att det är ju som, det är verkligen två lika personligheter och karaktärer han spelar. Och som sagt, det, det är jättekul att se honom i just den här rollen i yes Men och den anledningen. Sen behöver det ju inte betyda att bara för att du är äh, lite tråkig eller tycker om att sitta hemma och titta på film, att du inte har en vass tunga. För mm. som du påpekade, att det är konstigt att han är så rapp i tunga när han är ute med folk, när han då verkar vara lite socialt inkompetent i vissa sammanhang. Mm. Mm. Jo, men han ser ju det, det absurda i tillvaron och... Äh, är ju inte sen och kommenterade. Sen blir det kanske lite okänsligt här och där. Men äm, det är ganska normalt också av någon som har en tendens att påpeka det dumma i vardagen. Att äm, <skratt> det är inte alltid det absolut... Äm, mest omtänksamma sättet att Nej. leverera humor. <laughs> Nej, det är klart. Nej, så, det, det kan jag ju förstå. Är man en sån här person så då kanske man inte läser av situationen riktigt helt klockrent. Så att då kan man ju väldigt lätt liksom säga opassande saker utan att kanske själv förstå hur pass opassande det är också. För man, man läser inte av situationen helt korrekt. Så att jag kan väl ändå förstå det att med hans syn på, på världen och att kanske vara nästan lite cynisk av sig så då blir liksom hans vassa kommentarer väldigt vassa av den anledningen. Och han är inte riktigt medveten om hur eh, ledsen någon kanske blir å andra mm. sidan verkar ju hans eh, bekantskaper om det är på jobb eller privat vara väldigt eh, ja blinda för att han är ointresserad de kör mest på <laughs> Mm, jo, de gör ju som det. Jag tänker mest på hans eh, avdelningschef på jobbet på banken, men eh, vi kommer till honom. Ja, vi kommer ju att behöva prata om Karl genom hela den här filmen eftersom att det är ju verkligen bara ur hans perspektiv. Mm. Men det är väl dags att eh, prata lite parallellt om eh, alla människorna som finns i Carls värld. Ja visst, vi tar väl och betar av karaktärslistan för som sagt, det här är ju en historia som kretsar väldigt mycket kring Karl. Och när han nu gör det här beslutet i sitt liv och börjar säga ja till alltihopa så, dels träffar han ju sina just vänner mycket oftare än tidigare, men sen träffar han ju väldigt många andra personer också runt omkring honom som är nya rent utav på grund av då att ja. Han helt enkelt blir lite mer utåtriktad och lite mer social av sig. Så att det är väl bäst att, bäst att börja beta av den här listan. För det är svårt att prata historien utan att hela tiden återvända till att ja, men Karl och Karl och Karl Och så ser dessutom vilja gå in på de personerna som, som även som sagt har ett starkt intryck på honom på något vis. Eller påverkar honom. Mm. Och vi kommer att ta upp karaktärerna i den ordning som de eh, dyker upp i filmen. Inte mm. i relevans för handlingen. För eh, vi tycker att det blir intressantare att ta upp dem i den ordningen som gör att historien trappas upp. Mm. Och då är det ju naturligtvis då Peter Rooney och eh, Peters blivande fru Lucy- som är de första som eh, vi egentligen lär känna. Mm. Och som sagt var det är, det är väldigt pushiga vänner om vi säger så. <laughs> ja, jo det, det, historien får ju framställas väldigt mycket och, åt det hållet men det är väl också för att trycka på just att som sagt, eh, Karl säger bara nej till alltihopa. Mm. Sen kan man ju som sagt fråga sig hur mår han egentligen då? Hur länge har det känts så här och vad de gjort tidigare för att stötta honom? Ja, och tror man verkligen att en pubrunda på stan kan eh, läka eventuella då depressioner eller liknande? <laughs> nej, nah, mm. det en lite naiv syn på saken, men det är ju roligt att se att de åtminstone tycker om honom och vill vara med honom och det är väl det som ja, filmen ja. egentligen vill säga, att den sen är lite ja, grovhandad med hur den berättar det. det det får vara upp till personlig smak men Peter är ju den som vi lär känna mest och det är väl den som pratar mest om Carl och hans situation. Mm. Och det är också han som försöker ringa till Carl väldigt mycket och väldigt ofta. Det, <laughs> det blir ju en väldigt intressant situation där Carl är och ska hyra film och står i kön till videobutiken och Peter ringer. Det är ju en sån scen som är väldigt snyggt faktiskt gjord för den här filmen. Och ger Jim Carrey många chanser att faktiskt visa hur komisk han kan vara utan att flippa loss. Ja, precis. Men jag öser lite skit nu på vännerna som att de är då påträngande. Och de kommer även att vara lite elaka på så sätt att när de får reda på att Carl inte får lov att säga nej. Utan han måste tacka ja eller gå med på allt som han blir tillfrågad om. Då börjar de ju utnyttja honom lite. Jag, mm. jag antar att det ska vara ett skämt men vid ett tillfälle så frågar vännerna sig Varför är vi här? Detta är ju Karls lägenhet. Ja, men han gav den till mig. Allt jag behövde göra var att fråga. <laughs> ja, eller hur? Jag var sjutton verkligen. Nu misstänker jag att de har bara tagit den i besittning ett tag för att Karl ändå är bortrest. Men eh, mm, mm. så som det läggs fram och vad de faktiskt säger, det är inte vänner jag skulle vilja ha om de eh, försökte sno min lägenhet eller något annat väldigt dyrbart bara för att jag inte kunde säga nej. Nej precis. Alltså där framställdes som ju verkligen som jag vet inte vad men inte riktigt vänner. Som sagt det är ju en sak om man kan tycka att de kanske är lite pushiga där när de hela tiden vill att han ska göra det ena och det andra. Och att man kanske inte riktigt tänker på- men hur mår han? Och som du säger, en tequila-runda kanske inte är det bästa sättet. Och liksom, eh men slappna loss- och känna att du lever livet lite grann. Nu går vi och dricker lite bärs på pubben- så ska du se att allting blir bättre. Mm. Men när de då börjar verkligen utnyttja den här situationen- som sagt- det första är väl ändå lite på skoj när de rent börjar så här, utnyttja honom på puben för att bjuda in allt mer drycka dricka och låta honom betala alltihopa. Det kan jag ändå se som en kul grej. Men det blir ju rätt extremt verkligen just den scenen att ja här har de tagit över lägenheten verkligen. För som sagt allt jag behövde göra var ju att fråga honom och han måste ju svara ja på alltihopa. Då, då framstår de ju som lite grann. Ja, skitstövlar mm. helt enkelt. Jag hade tagit scenen även på pubben. Där de äm, tvingar Karl att betala notan. Som roligare om det var... ja ja men äh, då beställer vi in det här till den här rundan. Och äh, min polare Karl här, han betalar. Nu får han liksom betala alltihopa. Och äh, ja, när ja. vi ser dem så är bordet redan ganska fullt av flaskor och glas. Så mm. de har redan kört loss ganska bra. Och jag tycker... Att det är mer taskigt än roligt egentligen. Speciellt eftersom de tvingar honom att dricka så pass mycket. Mer än vad de dricker själva verkar som. Antingen så är det ju det att Carl inte tar riktigt mycket sprit. Alltså på samma sätt som de gör. Eller så är det just det där alltså, som jag verkligen får för mig. Att de låter honom dricka särskilt mycket. Att de liksom säger att ja men Carl vi ska du ta en till. Eller att ja, men om vi dricker en så måste du ju dricka två eller hur. Och så måste han liksom svara ja på allt. alltihopa. För han blir ju verkligen dyngpackad i jämförelse. Och det är här jag liksom blir lite tveksam också till deras motiv som vänner. Jag menar det ska föreställa att det är liksom tre kompisar som bara lever loppan och skämtar och kivas med varandra. Men det blir liksom lite för extremt. Jag tycker inte det känns schyst. Sen kommer det ju senare där vi vet att de faktiskt stöttar honom. Jag menar, Carl kommer ju hamna i en riktigt knivig situation på grund av sitt ja-sägande där vi också får reda på att Peter är advokat. Men han dyker ju faktiskt upp för att försöka hjälpa Carl och han gör mm. det liksom direkt och helhjärtat. Så vi ser ju att han bryr sig ju om Carl. Inte bara för att han är instängd. Eller han vill ha en kompis på pubben. Utan Carl som människa betyder mycket för Peter. Men tills mm. dess så tycker jag ändå att hans beteende mot Carl är lite tvivelaktigt. Mm, det, det tycker jag också. och Speciellt när man ändå visar honom från liksom den här sidan också. För det är ju inte så där jättemycket som man får se av Peter och lära känna honom. Mer än att han då hela tiden... Jag håller på och pushar honom, vill att vi ska göra det här och det här och det här och varför ser vi aldrig till dig? Och så då, den här gången då när han faktiskt ställer upp och försöker hjälpa honom som den advokat han är liksom, men ja, av den anledningen så man får ju som en ganska tvådimensionell bild av honom och den är ju kanske inte jättevacker, men mm. ja. Det är ju en historia som ska kretsa väldigt mycket kring just Karl. och när han väl liksom blir en ja sägare så har han ju sina äventyr så att då ser vi ju inte så där jättemycket av vännerna. Mm. Så ja, det blir ju sådär. Peter får ju ganska lite tid även om det är mycket mer än vad då vissa av hans andra vänner får som man absolut inte har någon som helst aning om vilka är de här människorna överhuvudtaget, egentligen och är de verkligen kompisar för att de, de är ju typ aldrig tillsammans. Mm. Ja, alltså Rooney som är den andra vännen som vi också ser oftast i samband med Peter. Han har ju inte mycket personlighet vill vi lär känna. Vi vet att han är en, en ganska sexsugen kille för uh, han spanar ju på <laughs> allt i kjol om vi säger så. Mm, mm. Och han kommer ju med en del lite kufiska kommentarer här och där men han är ju inte alls lika aktiv som Peter är. Och ja, alltså han ska bara vara tredje polaren så att säga. Den som bara följer med. Men både han och Peter blir ju lite tvådimensionella som du säger. Peter har mer innehåll i form av repliker, och sentid. Men det är inte mycket till karaktär egentligen. Nej, ingen av dem är ju sådär jätteutmärkande på det viset. Och speciellt då Rooney. Rooney är för mig mer av någon komisk bikaraktär bara som... Som bara följer med. Mm. Han ska bara vara där som sagt för att det ska, det ska finnas två vänner åtminstone. Så att det inte bara är liksom Peter som, som jag nu ser som verkligen bästa vännen. Och sen är Rooney någon extra person som de känner. Men de är ändå alltid... De hänger väl förmodligen väldigt mycket med varandra. Och har hängt med varandra sen tidigare också. Så självklart är de väl kompisar. Men Peter står ändå... Carl närmast. Men för mig är Rooney bara verkligen en komisk bifigur. Mm. Och speciellt också jag kan liksom inte låta bli att tänka på det här. Men eftersom det är nu Danny Masterson som spelar Rooney. Danny som man ju känner igen förmodligen mest från That 70s Show den tv-serien. Han känns lite handplockad bara för att han ska vara den typen av komisk person med det här utseende- och att han ska vara lite sexhungrig. Mm. Och så är det inte så mycket mer med den saken. Och lite flummig också. Ja, visst, och lite flummig också. Jo, men det är ju för att man använder- den klassiska vänskapsdynamiken här. Att vi har två vänner som ändå är- motpoler. Om det är ideologiskt- eller någonting annat, det är upp till- den berättelsen som håller på att berättas. Men så har man den tredje personen- som står mitt emellan. Och då blir det den här dynamiken- men det kan också överanvändas och jag tycker att amerikanerna är lite för bra på att använda just den. Den är väldigt enkel och ja, vi ser den nästan överallt. Jo, visst. Det gör man definitivt. Och det kan skötas snyggt. Det beror mycket på dialogen. Här blir det så mm. uppenbart att ja, Carl är den karaktären och Peter är motsatskaraktären och Rooney mm. är karaktären mitt emellan. Hade de mm. kanske haft en lite snyggare dialog mellan dem så hade det inte synts lika tydligt. Men jag vill ändå påstå att Bradley Cooper som spelar Peter gör ett bra jobb för han, han går ju verkligen mm. in med inlevelse för det han har. Sen är det manusmässigt kanske inte alltid jätteövertygande eller jättesnyggt som sagt. Där är ett par scener där jag tycker att vänskapen är väldigt växande <laughs> Ja, jo. Det håller jag definitivt med om. Nej, men jag tycker absolut också att Bradley Cooper gör definitivt en bra insats som den här bästa vännen. Ja. Och att han spelar verkligen bra när han är lite småsur på Carl liksom och tycker att vi träffas ju för sjutton aldrig och man verkligen ser hur irriterad han är, speciellt efter den här scenen som du nämner som är så himla komisk där i den här butiken när Carl ska hyra film och, och liksom Peter ser honom där inne och bara alltså jag ser att du står där inne och ska hyra film varför säger du att du är i din lägenhet man verkligen ser hur han håller på att koka <laughs> därefter så att det, jag, jag tycker verkligen också att det är, en, det är en bra insats där definitivt, det är bara synd att ja, han ska inte vara så mycket karaktär Nej, alltså de ska ju mer vara de här bundsförvanterna som Karl berättar om sina äventyr om sen han blev en jasägare. Mm. Och då ska de vara kommentatorerna som säger det som kanske vi tänker. Och det fungerar väldigt bra ändå, men lite platt. Men de är inte skrivna för att vara något annat än tvådimensionella karaktärer. Så det mm. spelar ingen roll hur mycket liv som Danny Masterson och Bradley Cooper försöker gjuta in för... De är redan tvådimensionella. <laughs> ja, det, det är ju samma sak i de här första kapitlen som jag läste om också. Så är det ju också lite grann så där att de, de karaktärerna som nu absolut inte alls heter Peter Rooney naturligtvis. Men där finns det också två stycken just närmaste vänner som är killar. Som personen då har, nu som har skrivit boken. Så de, de är mest bara där i början också för att just bolla lite grann med. Dels vill Karl prata om... Lite grann av sina problem som man har med att han inte kan glömma sitt ex och så dels vill han berätta om att oh, nu ska mitt liv förändras för jag har gått med på det här. Ja, jag, jag kunde ju tänka mig att det skilde sig en hel del men um, ja komiska bifigurer är komiska bifigurer och det är inte så mycket att tillägga. Men de syns ju åtminstone mer i bild än vad Lucy gör- som vi också nyss nämnde bara lite hastigt på tal om, om karaktärer- och just tvådimensionella också. För Lucy är ju då Peters blivande fru. Mm. Och henne ser man ju ännu mindre av. Men sen är ju inte det kanske så konstigt heller- eftersom nu Carl verkar som inte riktigt känna Lucy överhuvudtaget. För Lucy och Peter de har ju som då varit tillsammans i runda rundaslingar två år- nu innan de ska gifta sig- men det har ju som inte Karl ens någon, någon koll på. Han tycker ju som bara, vänta nu, var inte ni, blev inte ni ihop för bara ett halvår sedan? Jag menar, vara där så, så märker man ju då att Karl har verkligen inte haft någon kontakt i stort sett. Och åtminstone inte lyssnat särskilt mycket på vad det har pratats om i hans vänskapskrets. Som man inte ens kan veta liksom, hur länge hans bästa vän och bästa vänens tjej har tillsammans egentligen. Mm. Och då blir det ju också lite av ett billigt skämt att nu när Karl inte kan säga nej. Så blir också Carl tillfrågad att vara den som hjälper Lucy att planera för bröllopet. Mm. Och som sagt, han kan inte säga nej. Och Lucy har redan antytt att hon är inte är särskilt förtjust i Carl. Och där blir det ju naturligtvis en intressant dynamik. Som blir lite rumphuggen. Jag menar, vi, vi ser det där händer lite grejer runt om. Där um, Carl faktiskt får användning av talanger som han har plockat mm. upp på vägen. sedan han började mm. sitt ja-sägande. Men det ger inte mycket mer av Lucy egentligen mer än att hon är där. Hon ska gifta sig. Hon frågar Carl om han tycker om den här färgen eller den här färgen. Rollen får ingen chans att flyga. Och det gör väl kanske inte så mycket därför att, som sagt, hon är inte en nära vän till Karl. Och därför så blir det lite, ja, avlägset för dem att närma sig varandra. Men... Ehm, han försöker ju åtminstone. Och hade de kanske gett den relationen lite mer plats så hade det kunnat bli intressantare. Men äm, där händer ju tillräckligt mycket intressant i den här filmen ändå. Så äm, jag <laughs> förstår att de inte har gjort det här till en större grej. Men det finns en del komik i det. Och, och jag gillar mm. det. Och jag får ju också säga att Sasha Alexander som gör Lucy gör bra ifrån sig det vi ser. Ja, för det är ju som sagt inte så mycket vi ser egentligen. Hon har inte jättemycket repliker. Hon är inte i bild jätteofta heller. Men ja. Det är som sagt inte direkt hennes fel eller sådär. Men visst. Hon, hon övertalar väl som den fru hon ska vara helt enkelt. <skratt> Någon vi däremot ser mycket mer i bild. På gott och på ont. Det är normen. <skratt> Ja, på tal om komiska bifigurer, va? Så har vi väl den största här, verkligen. Ja. Du, svara mig helt ärligt. Ska han föreställa britt eller australiensare? För jag, jag blev inte riktigt klok, för ömsom låter väldigt australiensiskt och ömsom lät väldigt brittiskt. Ja, jag undrar ju också det där. Jag, jag tyckte också det, att han var... Han var nästan mer australiensare potentiellt men jag är inte heller säker på hur det ska vara med det där. Ja, vi säger att han är australiensare för att om inget annat så är det roligare att vi har en australiensare med i en film för en gångs skull. <laughs> jo det är det ju definitivt. Vi har mer britter i filmerna vi tittar på än australiensare. Men Norman är Carls ja, avdelningschef på den bank som Carl jobbar på. Och Carl sitter ju med, om vi ska kanske skjuta in det lite snabbt, och tar hand om eh, låneansökningar. Och han har ju därför direktkontakt med ja, avdelningschefen för eh, beslut och liknande. Och det är väl ganska tydligt att Carl egentligen inte trivs särskilt bra i eh, Normans eh, sällskap. För Norman är väldigt spidad. Ja, Norman är extremt, extrem skulle jag verkligen säga alltså. Och en väldigt kul kille av den handlingen- som potentiellt kanske går lite långt. Det beror väl på tyck och smak sådär. Jag tycker nog ändå att han är mer rolig än han är störande. Men jag menar, jag skulle kanske inte vilja jobba med honom dagligen- men att se honom i en film så här... Det, det, det är liksom tillräckligt. Men jag förstår ju om Carl tycker att... Det är lite jobbigt att ha honom som chef när han alltid ska vara så här spridad och han alltid ska försöka vara så himla och rolig och sådär. Ja, det, det är lite som att titta på The Office med <laughs> um, chefen där som är väldigt, um, ja, speciell om vi säger så. Det, det är lite samma sak fast ännu mer spidat- och ännu nördigare. Mm. Mm. Och som du säger- om man bara ser honom i filmen- och tänker att här har vi en- ä, lite galen karaktär med galna upptåg- och en massa smeknamn- och andra dumheter för sig. Då är det roligt. Men jag kan inte låta bli att leva med in lite- i Karls situation <laughs> och tänka- Tänk om det här var min chef. Ja. Oh. Och vad jag än gjorde- så behövde jag stå ut med det här varje dag? Ja, alltså, jag hade också låst in mig på kvällen. <laughs> <laughs> jo, det där är ju kanske en person vars part in jag inte skulle liksom vilja gå på alltså för Norman, han försöker ju verkligen bli polare med de flesta verkar som, det är som sagt, det är lite office-känsla verkligen över Norman att han är en chef som försöker lite för mycket skulle jag tro mm. så att då få en inbjudan till en Harry Potter-fest där det ska både ses film och det ska även klass upp då för det är en liten maskerad, mm. det skulle jag kanske inte heller vara så där jätteövertänt på när det är just Norman <laughs> som håller i det utan som sagt, då, då skulle jag ändå vara lite så här, åh nej men, åh, vad synd att jag faktiskt är uppbokad den kvällen för jag har en, en grej som, som jag måste göra, du vet, en sån där grej som är viktig som inte jag kan omplacera, tyvärr <laughs> Men här måste jag skjuta in för vi, vi ser ganska tidigt innan Carl har blivit en yes man att Norman kommer och frågar om Carl vill komma med på en annan fest som han håller på och anordnar och Carl säger omedelbart nej, och Norman ja. säger jag har inte berättat vilken dag det är ens. Mm. Vilken dag är det då? Och i samma stund som han säger dagen så säger Carl, jag är upptagen. <laughs> ja, ja. Jag förstår ju att det här är för komisk effekt. Men om jag skulle säga nej till någon och jag visste att jag är i någon form av ställning eller jag vill ha den här mm. vänskapen eller relationen mm. oskad mm. så hade jag kanske åtminstone låtsats att jag övervägde Hmm, den dagen, ja hmm, ah, nej, jag har det här. Det går ja, tyvärr visst. inte. Mm. Jag hade inte liksom skjutit ner det direkt, för det blev så pinsamt uppenbart. Men det är ju en amerikansk komedi, om vi säger så. Ja, nej precis. Det är, han är ju egentligen inte fin känsla av sina situationer, men som sagt, det är ju en amerikansk komedi. Det, det ska verkligen bara vara för komikens skull. Och övertydligt. <laughs> jo, jo, och övertydligt, som sagt, helt klart. Så att eh, det blir bara en, en rolig scen av det hela. Men eh, ja, man skulle ju kanske försöka göra det lite mer subtilt så att det inte är så himla uppenbart att nej, men jag vill bara inte gå. För det blir ju verkligen en sån där då att jag vill inte vara med dig. Mm. Och som sagt, i, i den här sitsen så kanske man inte riktigt skulle ha gjort så. För eh, även om man nu är en chef som kanske är inte är speciellt omtyckt överlag- om man nu ändå är så himla extrem av sig som man är- så kan man ju försöka tänka på sin egen position lite grann. Speciellt i ett jobb som man ju ändå får säga- att Carl sköter rätt bra med sin attityd. För det kommer ju en hel del- inom citationstecken intressanta förslag- på vad folk behöver låna pengar för. Särskilt när det gäller verksamheter- som de har planer på att starta upp. Så att hans liksom nejsägande här- det på ett vis besparar ju banken en hel del potentiella problem för det är ju verkligen de mest konstiga idéerna som folk har och vill liksom låna pengar till. Mm. Vi kan väl säga som så att en utav um, alla de här ärendena som um, Carl får ta hand om. Det är torter som ska föreställa kändisar. Men ingen av dem liknar den kändisen som det ska föreställa. Nej. <laughs> Och det är ju jätteroligt för hon ser så förolämpad ut när de säger... oh är det Mickey Rourke? Nej, nej, det är Bono. Ja, <laughs> oh, stackar verkligen. Och det, det där det är en liten kul förändring som är i historien kontra boken faktiskt. För hur personen i boken jobbar inte på en bank och istället för att ge ut lån till folk som då kommer på de här konstiga idéerna på verksamheter så tar han själv tillfället i akt att bli en hobbyuppfinnare för en av de här grejerna som man ser jag tror det var en annons i en tidning som säger har du någonting som du vill ta patent på? Har du en bra idé? Och så tycker han att nej jag har ingen bra idé. Men sen, nej men just det jag ska vara en ja-sägare så att det här låter ju spännande. Och så accepterar han chansen att, att bli en hobbyuppfinnare. Han ska få hem och form av paket och så ska det hjälpa honom att komma på idéer. Så att de är gjort som en blandning där men han jobbar inte på en bank däremot. Jaha, det låter ju väldigt intressant och väldigt annorlunda. Men om man ser till filmen så måste jag ändå säga- att de har fått det att funka väldigt snyggt. Oh ja. Det är en av grejerna som faktiskt har fungerat- väldigt, väldigt bra i översättningen mm. då- får man väl säga. Sen är det ju väldigt roligt när Carl blir en jag-sägare- och hans eh, relation till Norman blir den motsatta. <laughs> För Norman blir nästan som ett litet barn. Alltså han blir så överlycklig och liksom- Åh, jag har en bästa kompis- nu ska vi <laughs> göra saker. För nu vill kalla dig Karl. Ja, Karl ja. är ganska kort som det är, men för all del, norm. Ja, den tyckte jag var väldigt rolig och väldigt snygg också. Att bara för att Karl, då kallar normen för norm. Och norm blir så himla glad och bara, norm! Du kallar mig för norm! Fantastiskt! Och han bara, ja, ja det går det bra att jag kallar dig för det och han bara, ja visst, det faktiskt väldigt roligt det där. och det är kul att se verkligen som sagt att han blir som ett barn verkligen. det är en bra jämförelse att göra för det är verkligen att man har fått en, en bestis och liksom plötsligt så ska de ha någon form av sånt här en hälsning också att de ska ta i hand på ett visst sätt och man ska klappa varandra i, på ryggen och så vidare mm. så det ja han blir ju ännu mer spidad verkligen och så tittar han ut från sitt kontor och gör miner och tummar upp och ja, sånt där. Och ja, visst. Carl tycker väl att det blir ganska pinsamt och jobbigt så han, han drar mm. det ju till sin um, spets med en tejprulle. Och det, det är också mm. en sån här helt absurd scen som jag inte ska sabba vad han gör med tejprullen. Men... Nej, men det, det är en Jim Carrey-scen. Det kan vi ju verkligen säga att det är. För där är det ju också att han får, han får verkligen gå bananer och göra en Jim carrey men jag tycker ändå att relationen mellan Carl och Norm utvecklas väldigt fint. Jag menar, där är situationer där, där Carl trots att de har blivit vänner och har trots att han är en jag-sägare måste säga saker som gör Norm väldigt ledsen. Och att de ändå på något sätt funkar. Jag måste säga att de funkar nästan bättre därefter för det är nästan som att Norman blev vuxen igen, men ändå god och glad, så att säga. Han, han kommer lite ur den här barnrollen och som sagt, det är, en, det är en kul karaktär lite påträngande och um, Rhys Darby som gör rollen, gör en väldigt levande insats Ja, det får man ju verkligen säga men jag, jag har ju sett honom i fler såna här komiska roller, och jag har faktiskt sett honom i just den här chefpositionen en gång tidigare där han är lite grann obekväm av sig också för att han, han försöker lite för mycket, och han är ju duktig på det han är en bra komiker, verkligen så att, jag tycker verkligen att han, han ger väldigt mycket liv till den här rollen. Någon som däremot inte känner sig obekväm det är ju Nick mm. som är den här arbetskamraten till då Carl som faktiskt får honom att gå på det här gässmötet. Yes ja, vi ska ju tillägga det att de är före detta arbetskamrater för Nick slutade för över ett år sedan och har en, ja, Rest runt i världen och gjort andra äventyr som han då mm. dyker upp och berättar om. Mm, levt livet. Ja, visst. Och man undrar ju hur har um, det gått till? Och då börjar han ju antyda den här uh, Yes man hjälpgruppen eller vad man ska kalla den. Och tycker att den ska Carl också gå till. Så det är ju ja. Nick som är själva motorn till att få den här situationen att faktiskt rulla igång. Mm, mm. Och trots det så är han inte med särskilt mycket. Jag menar det är i scenen där han återknyter kontakt med Carl. Det är på mötet och det är någon liten kortis därefter. Men sen försvinner Nick ur filmen mer eller mindre. Ja, Nick han existerar dessutom faktiskt inte alls i boken. Så att det kan säkert ha med det att göra för att när då... Ja, Carl, eller rättare sagt, Danny huvudpersonen i boken, när han blir introducerad för hela den här säga ja till alltihopa och leva livet-grejen, då är det bara en helt slumpmässig främling på en buss som Danny då råkar sitta på och, och åka i just då. Så att det kan säkert vara därför, för då blir han omvänd bara av att den här personen helt enkelt yttrar några, några ord och tycker att, ja men, börjar säga jag till alltihopa så kommer livet att förändras. Mm. Så hela den här som sagt sektgrejen som jag har kallat den för för det är ju verkligen det man, man känner när de sitter där inne. Jag tror att de, de ska väl göra en liten kul grej av de här mest extrema liksom, religiösa mötena som man ändå har sett en del av på tv och förmodligen också på internet med, med liksom predikare och någon som som håller på att som sagt förespråka någonting och det uppstår jubel i publiken eller församlingen som jag snarare vill kalla dem. Och det, det klappas händer och sånt där. Så alltså det är det skulle bara vara en kul grej alltihopa men det ska, inte, det ska liksom inte läggas så himla mycket tonvikt på det. Därför spelar inte Nick heller så himla mycket större roll än att han ska bara introducera Carl för hela den här grejen. Jag får om vi gör jämförelsen mellan då Carl som är huvudrollen i filmen och Danny som är huvudrollen i boken och även författaren då naturligtvis. mm. mm. Att han var ju mogen för att göra en förändring så att när han hörde det här på bussen så gissar jag att han tog det till sig ganska spontant ja. och tyckte hm det här ska mm. jag titta närmare på. Mm. Men nu har vi ju för den komiska effekten byggt upp Carl till den absoluta motsatsen till det här. Han ska mm. verkligen vara emot att göra allt som känns obekvämt eller som han inte har lust med. Och då behöver vi en karaktär som verkligen ska dra in honom i det. Mm, mm. Så jag förstår ju att de har gjort den omtolkningen, för det funkar för filmen. Men mm. jag hade nog velat se Nick bara dyka upp här och där, bara för att ge honom då en antydan om att han är en faktisk människa. För nu, nu är han mer bara en, en poäng i en historia, och det gör honom plattare än en tvådimensionell karaktär. <laughs> Ja mycket plattare än vad hans vänner är, liksom som sagt nu är han ju bara någon form av magisk fe nästan som råkar dyka upp vid rätt tillfälle egentligen och ger Karl den här sparken som han behöver mest för att historien ska rulla igång inte så mycket för att Carl själv behöver den som sagt han borde nästan själv inse att han behöver det utan det är ju mer för att historien ska komma igång så ja. Nej, han, han är som en liten tomtnisse bara, Nick, mm. som sagt. För han bara dyker upp från ingenstans och sen försvinner han ju också från bara sådär egentligen. Det finns ett begrepp på engelska som jag inte i nuläget vet en bra översättning till. Men eh, plot convenience. Ja, där sa du någonting. Och det är helt enkelt någonting som händer bara för att eh, handlingen ska rulla vidare. För att vi ska ta steget till det här vi vet boken eller filmen ska handla om. Mm. Och de kan vara snyggare och mer subtila och de kan vara väldigt övertydliga. Och jag skulle nog säga mm. att den här är väldigt övertydlig. Det är bara för att det vi vet ska hända äntligen ska börja hända. Mm. Mm. Det stör mig inte så det är inte det. Men jag måste ju påpeka det att när det kommer till manus så är det ju Alldeles för övertydligt. Det kunde gjorts ja. mycket snyggare. Ja, det, det kunde det definitivt ha göra. Bara det att han kanske hade fått ett par vykort från Nick. Som han hade läst ja, och sagt. Ja, ah, Han med sina resor. Bla, bla, bla, bla. Ja, Ja, han hade ju inte ens behövt egentligen läsa dem utan om du ändå vill visa på hur illustrationstecken tråkig Karl är så hade han bara kunnat, åh nu har jag fått sju vikort igen från den här killen när han har hunnit vara på 30 olika ställen på bara den här korta tiden. Och så bara kastar han alltihopa i sopkorgen efter att ha liksom ögnat igenom. Och vi får, vi får se namnet Nick och förstå att aha, okej, det här är en kille som är ute och reser väldigt mycket. Bara. Mm. Jo med någon form av introducering för det blir väldigt grovhugget. Men eh, trots det så gillar jag Nick för han är verkligen överspidad i sammanhanget. <laughs> jo. Och det är kul att se någon annan vara överspidad- när Jim Carrey är med i bild. För det blir en sån udda situation- att vänta nu här, det är någonting som inte stämmer. Nej, visst. Ja, det är, det är kul just när då Jim Carrey- när han står bredvid John Michael Higgins- som spelar Nick- och så är det liksom den här killen- John, då, eller Nick som då karaktären i filmen heter- som är den extrema- och liksom vill att, att Jim ska kasta en sten mot banken- men han gör det själv istället och, och han håller på Och är verkligen som sagt uppe i 180 hela tiden Och springer och studsar och har sig mm. Sitter inte still Förutom på mötet Och det förvånar mig för um, så mycket springer i benen Han har så borde han ha suttit och skruvat på sig <laughs> Ja men han minns en väldigt inne det väl så där, När han verkligen skriker i örat På stackars Karl Och bara no man, no man Och sedan yes man, yes man <laughs> Då ser det nästan ut som att Carl bara vill klippa till honom och det kan jag faktiskt förstå också. Ja, det händer ju någonting annat där som också gör Carl väldigt obekväm. När vi ändå är på det här sektmötet. Och jag måste innan jag fortsätter säga att det är ju jättesnyggt att det har blivit no man som du är ingen riktig kar. Ja, <laughs> Som då kontrast till Yes man. Mm, mm. Men eh, när han sitter där och eh, presentatören eller den här gurun som eh, presenterar den här livsstilen kommer in på scen och eh, börjar hålla sin predikan. För vi kan ju inte kalla det en föreläsning, det är ju en predikan. Nej, nej, precis. <laughs> då eh, kommer det ju till hans kännedom att Carl sitter i publiken och han är någon ny... Och eh, han vill egentligen inte vara där. Han är inte så intresserad. Mm. Och då blir det ju väldigt personligt för den här föreläsaren som då heter Terence, För han riktar ju all sin uppmärksamhet på Carl. Mm. Och kommer ju till och med ner från scenen när Carl inte vill komma upp. Och mm. det är ju en väldigt spännande och väldigt dramatisk scen. Jag blev ju väldigt eh, nyfiken på hur kommer det här att urata. Och... Eh, det blir ju lite som när man tittar på Oprah eller något liknande, sådana här talkshow när de helt plötsligt springer ner och hoppar på någon i publiken mm. och trycker upp en mikrofon och personen mm. kanske inte är jättebekväm med situationen. Ta det gånger hundra så har vi börjat närma oss Carl i den här scenen. <laughs> ja, jo, för Terrence då som, som är pedikaren. Han är ju väldigt, väldigt uppe i sitt övertygande- och i sin tro på att det här med att vara en ja-sägare- det är liksom det enda sättet att leva, leva livet på, verkligen. Mm. Så att det, det blir ju en väldigt komisk grej när han närmar sig Carl- för man ser som sagt väldigt tydligt- hur extremt ovikväm man är i hela situationen- med hur nära Terrence är- och att han har en spotlight på sig just nu, Carl- och bara det att Terence faktiskt har gått fram till honom när han har försökt. Och liksom bara, nej tack, du kan välja någon annan. Jag sitter bra här borta. Mm. Och så springer inte Terence iväg till honom. Ja du, han sitter liksom, ja nej tack, jag, jag bara sitter här och lyssnar. Jag, jag vill vara passiv. Passiv? Hur kan man vara passiv till livet? <laughs> Precis, ja. Oj oj oj. Han är verkligen en predikare utan dess lika. som sagt det ska ju vara lite, lite överspelat hela den där grejen jag tycker det är väldigt väldigt komiskt alltihopa speciellt eftersom man ändå är helt klätt i vitt också dessutom mm. så man förstår ju liksom vad det här ska vara en parodi av verkligen. Ja, det är det ju en tv pasto Det är ju ja, inget snack ja. om saken. <laughs> Nej, precis. Det är ju precis mannen. Och vad som är ännu roligare, det är ju att han faktiskt heter Terence på riktigt också. <laughs> ja, just det, det gör han ju faktiskt för det är ju Terrence Stamp som spelar Terence. <laughs> <laughs> ja. Det har inte varit svårt för honom att reagera när någon då karaktär ropar Terence för Nej, visst. <laughs> <laughs> det faller sig naturligt. <laughs> Ja, det är möjligtvis någon form av skillnad där i hur man ska uttala det eftersom det är Terrence med ett är eller två är om det då blir Terrence eller om det blir Terrence eller någonting sådant. Men det är lite kul när det blir en sån där grej. Ja, och även om vi inte ska spoilera för mycket kring karaktären Terrence så ähm, där finns ju en del tveksamheter om den här läraren som... Vi får reda på lite senare i filmen åtminstone. Mm, Hur mm. det är i boken, det låter vara osagt för jag trodde inte du läste fullt så långt i den där provläsningen. Nej. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men det är en väldigt intressant roll, det är han är med. Och han är ju bara med för mm. att vara en av motorerna som drar igång hela det här. Han drar det ju även till sin spets med att han ingår i någon slags förbund med Karlat om du inte säger ja till saker och ting kommer du att drabbas av olycka ja. och det får ju Karl att tro att han har en förbannelse över sig att när han faktiskt säger nej för han försöker göra det ett par gånger så börjar det hända saker som är ja. um, väldigt otorsamma och det understryker ju bara för honom att oh, den här förbannelsen är på riktigt jag mm. måste mm. säga ja annars så kommer livet att krossa mig där kan vi ju börja diskutera hur mycket det är han som är klumpig eller om det faktiskt är någon makt som försöker påverka hans liv och så vidare. Men ja, det är väldigt intressant och vi tänker inte gå in på det därför att det hör filmen till att få upptäcka. Det är värt att upptäcka. Det är det verkligen, ja. Däremot det hela den här ja grejen, den är ju lite lika till och från, tycker jag, hur den fungerar. För mm. alltså, ibland så är det ju verkligen bara sådana här rena förfrågningar och inbjudningar. Det är ju som det det ska vara till en början. Att börja liksom att, att tacka ja till livet. Det ska vara så där att när ett tillfälle uppenbara sig, då ska Karl tacka ja till det. Inte liksom svara ja på alla frågor som är en ja eller en nej fråga. Men sen andra gånger så lutade mer åt just det hållet som när då en säkerhetsvakt ropar åt honom, stanna där du är. Och han ja, okej, okay, då stannar jag. Och så ser han så liksom blir han upplåst och kan fortsätta springa på grund av en person som är i närheten som säger åt honom att fortsätta istället. Mm. Och så säger han ja, okej okay, tack för det. Och så ropar säkerhetsvakten frys där du står, lägg dig ner. Och det är liksom lite inkonsekvent för då måste, han, då måste han liksom lyda vakten rent av er Plötsligt. Sen förstår jag ju att just den här situationen i synnerhet den är ju bara till för den här komiken som uppstår kring att han faktiskt lyder. Mm. Men, det, men det blir som sagt lite inkonsekvent. Men jag kan förstå att det bottnar nog lite grann i hur boken är skriven också. För där handlar det inte bara om att säga ja till erbjudanden. Utan det handlar också om att söka efter tillfällen att förändra någonting i ens liv mm. för det som Dan nu skriver om i sin bok det är att han vill liksom förändra sig själv helt och hållet, ja visst han ska, han ska bli en ja-sägare han kallar sig själv för yes Man, och boken heter ju ändå jäsmän yes och en anledning men till och med de här små vardagsrutinerna som att inte dricka sitt te bara rent som det är utan faktiskt ta socker i det bara en sån sak också. Det, det, det handlar lite mer om, om sånt också: att förändra som sagt sin livssituation och inte bara behöva nödvändigtvis tacka ja till Europa. Jo, men det är ju för att man här har valt att det ska vara en förbannelse över honom om man säger nej. Ja. Och då känner han ju att vad han än stöter på. Om det så är spam-mel han får i sin inkorg. Eller om man går förbi en anslagstavla där det står uh, någonting i stil med Vill du lära dig spela gitarr? Eller vill du lära dig koreanska? Så måste mm. han tacka ja och så vidare. Det är ju att dra det till sin spets. Därför att det är ju passiva frågor. Du måste gå aktivt fram och titta för att se den här frågan och liksom... Okej, okay, jag, ska, jag ska lära mig det här. Jag ska gå den kursen och så vidare. Jo, mm. Det hade man ju enkelt undvikit med att bara inte gå vid anslagstavlan så att säga. Men nu ja, ja. har han ju nästan impulsen att han måste gå fram och titta. Och det är ju mm. bara för att de här väldigt udda intressena och hobbysen ska börja dyka upp. Det kan man väl tycka vad man vill om. Jag tycker också att det blir lite extremt och att ta filmens budskap eller hela det här jag sägandet steget för långt. Sen mm. blir det ju en massa roliga scener av det naturligtvis- och det är en komedi, man ska inte läsa in för mycket i det. Men det är som du säger, det blir lite inkonsekvent- och det blir lite för mycket- Mm. Det är väl en personlig smaksak även det, men eh, vad man än tycker och hur mycket pushad humor det än blir så många av de här händelserna, grejerna, äventyren eller sakerna han sätter upp sig på leder ju till mycket gott. Bland annat ett eh, särskilt möte som eh, Carl kommer att göra. Ja visst, för <här> när han har träffat den här hemlösa och skjutsat iväg honom till ja, Guds ände som det känns verkligen <laughs> <laughs> och som sagt han har gett bort alla sina pengar och han har även då ingen batteri kvar på, eh, på mobilen för det har ju den här hemlösa pratat upp då visar sig också att han har ju tydligen ingen bensin kvar i tanken då efter att ha kört så här långt så att helt plötsligt så måste han ju gå iväg till en mack därifrån och det är jättelångt dit så han är ju verkligen bara trött och läs på allting och då där på macken så träffar han ju en tjej som heter Allison. Och vi får ju inte veta att hon heter Allison då men hon mm. står ju där och hon ser Carl och hon är en väldigt glad hobbyfotograf. Så hon tar ju en bild på honom där han står i en mycket obekväm ställning och försöker fylla på den här <laughs> bensindunken som man har burit med sig. Mm. Mm. Och de börjar prata Och Carl um, är ju lite Cynisk och vresig Det hade jag också varit om jag hade fått gå Väldigt långt mitt i natten <laughs> ja. För att hämta bensin mm -hmm. Men eh, någonstans där I hans lite cyniska Och eh, irriterade ja, Situation så verkar hon Tycka att han är en intressant människa Så hon erbjuder ju honom mm. lift På eh, sin eh, skoter mm. Och det är ju en intressant Resa bara det Ja, som hon kör så. Ja, det gäller ju att hålla i hatten om man har någon. Ja, minst sagt. Och faktiskt, jag var lite överraskad här över det som sker då några dagar senare. Eller vad det nu ska likna egentligen. Det är lite svårt att säga exakt hur mycket tid som hinner fortflyta när ja han har blivit den här ja-sägeren och allt som händer däremellan. Allt han tackar ja till och alla de här upplevelserna som han får. För... Jag var lite överraskad över att det tar sån tid för Carl att gå och se ett band som uppträder som en kille han tycks stöta på ändå relativt ofta håller på och delar ut flygblad om och gör reklam för. att sl Slutligen så tar ju då nu Carl ett av de här flygbladen och säger självklart, jag vill jättegärna gå och se det här bandet. Jag hade gärna sett det komma lite tidigare som en grej i början av Carls jasea-karriär så att kalla det, men det har ju också sin förklaring här då i att Carl får ju faktiskt återse den här tjejen, Allison, som hjälpte honom med bensinen på den här pubben eller vad det nu är för någonting där det här bandet spelar för att hon spelar ju faktiskt i det bandet, råkade ju faktiskt slumpa sig Ja, och de börjar ju prata efteråt och um, han får ju reda på att hon driver en gryningsjoggning. Ja, det är ju väldigt spännande idé. Hon är ju hon är en speciell tjej, det får man ju säga. Ja, för de ska inte bara jogga runt i gryningsljuset där klockan sex på morgonen utan de ska ju även ha kameror med. Och det är inte alls att stå och ställa in fokus eller finjustera utan det är bara nej, nej. klick, klick, klick. Klick, klick, klick, ja. klick, klick, klick. <laughs> alltså samtidigt som de springer och har de här små hoppiga stegen för att de, de är ju ändå ute och joggar och små springer, så bara fotar de som galningar <laughs> runt omkring och bara svänger med kamerorna och till och med, med mobilerna då. En del har ju inte ens riktiga kameror. De kan väl ändå typ med rätt inställningar kunna fokusera någorlunda bra och få en hyfsad bild. Men med mobilkamera, speciellt liksom 2008 när den här filmen är gjord Ja, jag kan ju tänka mig vad det blir för bilder egentligen. Men Carl blir ju medbjuden på den här joggingturen och han kan ju naturligtvis inte säga nej som bekant. Nej. <laughs> och redan nu har ju Alison börjat få... Ett intresse utav Carl. Att hon tycker att han är spännande mm. och, och väldigt kul. Mm. Och tacka ja till grejer. var spännande. De flesta hade sagt ja. nej till något sånt här. Ja, fångar ju dagen. Sen är det ju väldigt underhållande att uh, bara strax efter ringer någon av uh, Carls polare. Och vill att um, Carl ska följa med på en rave. <laughs> jo. <laughs> och han kan inte säga nej. <laughs> nej. Så han kommer ju till morgonjogningen rakt från uh, den här. Ja, festen, partiet, raven eller vad man nu ska kalla det. Och det är ju lite speciellt för han har ju druckit en hel del sån här Red Bull då. Mm. Det bara ramlar ut tomburka från bilen som man får skjuts med som då hans polare har. Så att man förstår ju att han är han är ju spidad just nu. Han är ganska hög på just... Det här medlet som gör att man faktiskt får en energikick- av att dricka de här energidryckorna- och att han har väl inte sovit någonting alls med andra ord- och så ska han nu vara ute och, och springa. Och där får ju också- Jim Carrey som sagt då lite utlopp för att vara just Jim Carrey och på ett väldigt normalt sätt ändå så att man tycker ju inte att det är opassande att han verkligen överspelar för att han, han är ju så pass hög då på energidryck just nu så att det är inte konstigt att han, han går ju själv i jag vet inte vilken hastighet Ja fast jag är ändå lite chockad här att inte Allison ändå blir lite tveksammare till det här beteendet när han dyker upp och har kommit mm. rakt från en fest och är då hög mm. som ett höghus på energidryck. Att det inte liksom ringer någon varningsklocka. Men hon tycker han är fascinerande. De börjar prata. Och ja, man kan väl helt enkelt säga att de börjar inleda en form av relation. Den är ju väldigt ja. kompis i början. Men man märker ju att de tycker ju genuint väldigt mycket om varandra. Och det växer ju. Och helt plötsligt så ser ju verkligen Carl glädjen... I att vara en yes man. För den har erbjudit honom så mycket roligt. Allison och han har mm. träffats och så vidare och så vidare. Mm. Sen kommer ju den här relationen att få en hel del farthinder på vägen. Jag menar, annars hade det varit en ganska tråkig film. Men... Men... Eh... Det går ju ändå väldigt fort. Ja, jag tycker också det att så fort som de har träffats så är det nästan som att... Jag, jag tycker bara att det fattas liksom tecknade hjärtan som dyker upp ovanför deras huvud. För det, det känns verkligen som att det skulle ännu mer kunna belysa det här. Åh gud vad jag är kär i dig just nu typ. För det, det är ändå lite granna kärlek i första ögonkastet. Att som sagt, även om det är rätt fint i början. Jag tycker om de här som ett par verkligen. Så man förstår ju väldigt snabbt att det ska bli ett kärleksintresse så småningom. Även om man är väldigt kompisar till en början. Jag är glad att det inte är så himla uppenbart just efter den här första träffen. När hon som sagt gäller på honom med bensinen. Jag är väldigt glad över att man faktiskt förskjuter det sedan till när de ska träffas andra gången. Att det går så pass mycket tid däremellan. För det hinner bygga upp lite grann av filmen också. Mm. Men som sagt, det är fortfarande det, lite snabbt går det därefter. Alltså, när de tittar på varandra så är det ju med väldigt, väldigt trånande i ögon, speciellt när Carl tittar på henne tycker jag. Sen vet vi ju inte riktigt hur mycket tid som faktiskt har passerat, för Nej. som du sa tidsperspektivet i den här filmen är lite ur fokus jo. det kan ha passerat dagar det kan ha mm. passerat veckor det kan ha passerat månader vi mm. kanske bara ser ett axplock av grejerna som Carl gör tillsammans med då Peter och Rooney eller Allison eller mm. någon annan och visst, jag köper det, men en konsekvens blir ju att det känns ju som att det här går väldigt fort. Mm. Och jag tycker inte när man ser honom dyka upp för joggningen att det är kärlek redan där. Där är ett intresse. Från bägge två ja, visst, att, visst. Oh, Jag tycker att den här personen verkar väldigt intressant Och spännande mm. Men det kan ju egentligen gå åt vilket håll som helst Det här mm. kan vara en potentiell Jättegod vän Det kan vara en potentiell kärlekspartner Vi vet inte Eller ja, det vet vi ju för vi vet ju hur en amerikansk film Är upplagd <laughs> Exakt mm. Men de har ju försökt att göra det lite snyggt Att det är inte är liksom jätteuppenbart Förrän de säger att vi kanske skulle träffas lite mer mm, mm. då Efter att de har haft den här äh, joggningen mm. Sen börjar ju tiden som sagt att braka ihopa Och vi vet inte riktigt Och det blir nästan som du säger Att man kan vänta sig de tecknade hjärtanen Och den här fiolmusiken som ska dyka upp i bakgrunden <laughs> jo, jo. Men jag tycker att det i filmens sammanhang funkar jag hade bara velat ha en lite bättre antydan till hur länge har de känt varandra nu för att de ska ha gått så här långt. Att ja. de faktiskt åker på semester tillsammans. Ja. ja, eller hur? Ja, visst. För jag gillar verkligen hela den grejen med den här daten Att de bara spontant åker iväg någonstans utan att verkligen bestämma varst sen. De tar liksom bara... Bara första bästa planet. Det är en av de grejerna som gör att jag vill nästan bli lite av en jag serie jag också. När jag ser det här, även om det nu är väldigt vinklat hur pass bra allting går. Speciellt till en början, men det är amerikansk film så det måste ju trappas upp. Och sen ska det bli något form av halvförfall och sen ska det trappas upp igen. Det, det ska ju lyda efter en viss formel eller alltihopa. Även mm. liksom just att det faktiskt blir en romans av det hela. För det är även så i boken också. Det är väl därför som, som filmen är som den är också. Just att som sagt jag är ändå glad över att man väntar lite grann med att verkligen presentera Erlinson som ett riktigt kärleksintresse. Till början så är det ju ändå bara mer om en flört och bara någonting som råkar hända därför att han ska bli en jag sägare För i, i, i boken som jag såg av det här lilla jag nu läste och även när jag tittade på just innehållsförteckningen så verkar det som att det inte finnas något kärleksintresse där överhuvudtaget. Vilken chock! Ja, eller hur? Som sagt, det är ju den här filmgrejen. De måste ju som pusha det lite granna för att annars blir det ju inte kanske intressant för alla parter som ska se filmen. Och vad bättre är väl en komisk film om inte just en komisk romantisk film givetvis. För där träffar huvudpersonen förvisso en tjej som tycker om att syssla med fotografering. Men det blir som ingen romans av det, åtminstone ingenting långvarigt. Och dessutom tillhör det det förflutna när man läser boken. Sen vet jag inte om det har gått flera månader eller om det har gått ett halvår eller sådär. Men jag noterade att i bokens innehållsförsäkning när jag kollade på vad kapitlerna hette, två tredjedelar in i historien ungefär, då hette ett av kapitlen någonting i stil med När Danny möter sin jämlike så då först antar jag att det blir någon mer kärleksgrej av det hela rent utav. Ja, vi får läsa boken helt enkelt och se. Ja, visst. Ja, men som sagt, jag uppmanar ju verkligen till det för det lilla jag läste var ju väldigt intressant helt klart. Men sen tycker jag om den här filmen också och det som händer i den, det ska jag inte sticka under stolen med verkligen, även om som sagt det den är ju, det är en film. Det är en filmadaption. Den ska lyda efter vissa regler. Så de här tecknade hjärtorna som sagt... Ibland så tycker jag att det blir för mycket. Men jag tycker verkligen, verkligen om Allison som karaktär. Och jag tycker om den här romansen som de har tillsammans. Så jag tycker att det är väldigt gulligt ändå. Jo, men vad som gör den så bra är att det är inte hela filmen. Nej. Hela filmen handlar inte om att Carl träffar Allison och deras Nej. relation. Det är en av alla händelser som han råkar ut för i samband med det här jag sägandet Och ja, det är en jättefin mm. romans och jag tycker att det är en väldigt kul dialog mellan de här två och det är en väldigt fin kemi mellan dem också. Mm. Mm. Men det är inte en kärlekskomedi utan det är en komedi ...som även har kärlek i sig. Och ja. det är väl den blandningen jag tycker bäst om personligen. Mm, mm. För annars har den tendens att bara handla om kärleken... ...och det har sin plats, men jag vill gärna ha lite mer. Mm. Och just Allison som karaktär är ju lite Karls motsats även här. Vad som får dem att närma sig varandra... ...det är ju att han är en yes-man... Mm, Och han mm. talar ju inte om för alla han möter att han är en yesman av ganska förklarliga skäl. Men det ger ju henne en lite felaktig bild av honom. Och man förstår mm. ju att när det här uppdagas för henne så uppstår där en sprickning. Och då blir det väldigt engagerande för en själv som tittare att se kan mm. de här två komma samman även när det här har uppdagats och mm. Carl kanske börjar försöka leva ett normalt liv igen så att säga ja. och Zooey Deschanel som spelar Allison är ju en skådespelerska som jag tycker väldigt mycket om. Och jag tycker att hon har ett väldigt fint skådespeleri och ett sådant som synkar väldigt bra med karaktären Alison. Mm. Sen vet jag inte hur eh, den här rollen hade funkat om den var lite mörkare skriven, om hon hade varit en goth eller liknande för jag tycker jag oftast har sett Zoe i eh, lite flickigare roller, lite mer åt det rosa hållet än det svarta hållet om man säger så. Det kan vara att jag bara har missat de filmerna som hon är med i och gör en sån prestation i. Men jag tycker det funkar här just därför att det är en väldigt glad uppåt tjej med en lite livfullare syn på livet. Jag tycker att hon bidrar med så mycket till handlingen och jag tycker att hon är förhållandevis välskriven också. Ja jag kan bara hålla med dig verkligen i det du säger för jag tycker också om Zoe väldigt mycket och speciellt i den här rollen som sagt det, det känns som att hon, hon går in väldigt bra för den för att just att hon ska vara den här ganska spralliga eller väldigt spralliga får väl säga tjejen och hon lyfter rollen väldigt bra för att hon ser ut att vara väldigt den typen av tjej verkligen och när man mm. ser henne så är hon alltid väldigt glad och pigg och så här upplyst så att det det är kul att se henne som den här personen. Om hon har varit lite mera flickig tidigare så tänker jag mig att det kanske möjligtvis skulle vara för att hon har varit så pass ung. För jag tycker att hon är väldigt ung nu också när hon spelar den här karaktären. Så jag blev nästan rent förvånad först över att de skulle ha en romans tillsammans. För de ser ändå lite så här hon ser väldigt mycket yngre ut än vad Jim Carrey gör eller vad Carl mm. gör. Men ja, en, en riktigt bra ärlös. Det tycker jag verkligen att hon gör. Jag, jag gillar också hur personen är skriven och jag gillar vad hon har och bidrar med till historien. Mm. Jo, men hon känns levande. Kanske ja. lite stereotyp, visst. Men ändå levande på ett sätt som nästan ingen annan karaktär i den här filmen har, förutom Carl själv, då naturligtvis. Mm. Och man fattar ju omedelbart att här är en karaktär som kommer att betyda väldigt mycket för handlingen. Och hon får mm. ju väldigt mycket sentid också. Inte lika mycket som Karl av förklarliga skäl. Jag menar, hela Nej, historien visst. är ju från hans ögon. Ja. Men ändå, hon är med väldigt mycket. Hon får bidra med väldigt mycket. Och hon känns som en gedigen karaktär i den här historien. Mm. En stor lov till uh, Zoe Deschanel. Och det är ju roligt att vi tillsammans får se en film som faktiskt är bra där hon är med. i. Jag menar, hon var ju med i Liftarens guide till galaxen. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja, jag vet att jag sliter upp lagsamma minnen där. Försök att bara minnas boken, Thomas. Försök att bara ja, minnas boken. Ja. Jag måste läsa den igen, känner jag. Så att jag verkligen helt bara förtränger i filmen. <laughs> Men vi måste ju nämna att hon var med där trots ja. allt. Ja, jo, man måste väl se ändå göra det och jag önskar ju verkligen att hon har fått spela med den rollen som den personen och karaktären i då och Sky i Transformers: Galaxy är för det hade säkert så vi fått göra väldigt bra. Det är bara synd att hon skulle vara så himla omskriven och nerkörd verkligen. Ja. Och bara ett Charles intresse. Ja. Ha. Nej, som sagt, hon fyller ut den här rollen mycket bättre och karaktären i sig är bättre skriven och jag är verkligen glad över att man inte introducerar henne för snabbt och för att inte spinner vidare på det allt för snabbt heller för att det ska ju inte vara just en kärlekshistoria per se, liksom i den här filmen, utan det är ju inte konstigt om Carl tar upp mer plats därför att det är ju en film om Carl. Mm. Men det var också alla karaktärer vi tänker ta upp. Mm. Så vi hoppar väl raskt vidare till det visuella. Ja, vi, vi gör ju förstås det i sedvanlig ordning och här vet jag inte riktigt vad jag ska säga faktiskt, för det är ju Ja, det är ju en, en komedi med lite romantik i sig som sagt. Den, det är ju som inte någon visuellt imponerande film så. Det är ju inte som att det är en massa pang-pang och action och bilar som flyger i luften och eldflammor som slår upp. Utan det är ju det är mer en spirituell film i sådana fall än en, än en visuell film. Ja, det är den ju. Och vi har inte en massa specialeffekter heller och CGI hit och uh, modeller dit. Utan mm. det är ju en film som är filmad hyfsat på plats och allt hänger ju snarare på kameravinklar och klippning. Ja. ja. Som jag tycker är överlag väldigt fin. Det är inte någon extrem klippning, det är det ju verkligen inte, men jag måste säga att jag tycker att de har tagit väldigt snygga vinklar och gjort väldigt snygga klipp, för jag tyckte att flödet var väldigt snyggt. Jo. Det, det kan jag definitivt hålla med om, annars så brukar jag faktiskt kunna haka upp mig på sånt om det just är det att man har klippt väldigt klumpigt. Men det är ingen scen som jag tycker är väldigt avhuggen. Och jag tycker att man går från en sak till en annan väldigt snyggt. Det är bara som sagt just det här med att tidsperspektivet lämnar en del av Jag är inte säker på hur mycket tid som egentligen fortflyter mm. till och från mellan vissa gånger. Men ja, ja. Jo, för det kunde de ha gjort mycket snyggare. Och det är filmens största brist rent visuellt. Vi har ingen aning. Och av kontexten av det vi hör så um, har det ändå hänt väldigt mycket och har passerat väldigt lång tid Ja just. jag menar, Karl um, kan ju till exempel inte säga nej till den här um, vill du ha en persisk fru hemsidan så helt plötsligt har han ju en persisk fru som mm. bara sitter med där och um, han försöker ju <hitta>, hitta ett sätt att driva igenom en, en skilsmässa eller vad man ska säga, men han är väldigt optimistisk mm. kring det Mm. och vi får ju senare reda på att han var gift med henne i ett halvår ja visst, precis och så även de här uh, lektionerna som man tar i koreanska till exempel och det är ju någonting som man behärskar väldigt, väldigt bra en bit in i filmen ja se jag undrar hur länge har han egentligen läst koreanska eller han, han kanske ett språksnill helt enkelt för att det är helt tandslöst hur duktig han är på det där, jag önskar jag hade de förmågorna då hade jag kunnat prata flytande japanska vid det här laget <laughs> ja men vi vet ju som sagt inte hur, hur lång tid det är så ta inte åt dig för mycket <laughs> nej jag ska inte göra det <laughs> nej men där är ju bristen som sagt jag hade velat ha ett betydligt tydligare tidsperspektiv om mm. inte annat bara för att ha en aning om var vi är i förhållande hållande till allting annat. Mm. Men om vi pratar om klippningen utifrån- ...att komplettera komiken, minspelet och flödet i scenerna- ...så är det ett suveränt kamerarbete. Och man märker att de har lagt ner mycket tid- ...att försöka planera ihop hur de här vinklarna ska tas- ...för att spelarnas bästa prestationer- ...ska verkligen lyftas. Och det gillar jag skarpt- ...för det visar ju att de har tänkt en del- så är det ju tråkigt när de inte har tänkt på andra saker. Men... Mm. Nej, Ingenting visst. är väl perfekt? Nej, precis. Ingenting är väl Jag kan ju bara slänga in en, en kul fakta i det här. När vi ändå då pratar om scener i synnerhet. Och det är att Carl gör ju en, en bungee jump på ett ställe i den här filmen. Och när jag såg den scenen så tänkte jag. Det skulle inte få om det faktiskt är Jim Carrey som gör den här. Det är inte klippt när han ser sedan väl hänger, liksom från att han står där uppe och ska hoppa till att han faktiskt hänger i det här repet och dinglar, och man zoomar in på hans ansikte och sådär, det skulle inte få om man faktiskt gjorde det här, för att han tycker om Van till exempel, eller att han ville testa det och faktiskt så är det på det viset också att det där är inte ett stundt hopp utan, jag, jag googlade på det där och fann till och med ett klipp på Youtube från när man spelade in det här, att han tyckte plötsligt att nej, det här vill jag göra själv för det här verkar kul, mm. så någon gång måste man ju göra en sån här grej också. Man måste ju våga leva livet precis som den här filmen ska ha lite av en poäng med. Så att han gjorde det där hoppet på riktigt. Det är ju roligt att höra att skådespelarna lever som de lär. Ja, eller hur? Den här filmen förändrade lite grann av honom också kanske. Men där är kanske inte så mycket mer att säga än att de har valt bra miljöer att spela in på. Det är inget mm. extremt åt något håll. Jag menar, banken ser ut som en bank lägenheten ser ut som en lägenhet tillräckligt då individuell för att vi ska omedelbart veta att, ah, Karls lägenhet. Mm. Och pubbarna de är på, de ser bra ut flygplatserna, allt möjligt. Alltså, de har valt väldigt snygga platser men det är inga som är extrema åt något håll. Och det är kanske den här filmens andra stora brist att den är väldigt ja, generell i sitt scenval när det kommer till inspelningsplatser för Inget sticker ut direkt. Om man bortser från den här väldigt snygga stadsvyn- där de är och joggar i parken och ser ner på mm. liksom förorterna och så sticker centrum upp som en krona i mitten så att säga. Det, det är väldigt snyggt. Mm. Men det är också det enda som verkligen, oh, vilken unik scen eller vilken speciell plats. Alla andra kan vara vad som helst i princip. Ja. Nej, jag, jag tänker inte på att eh, det är något särskilt superspeciellt utvalda platser för filmen. Och det behöver ju egentligen inte vara heller. Det ska ju ändå bara vara en, liksom en, en varaslivsgrej. Mm. Och sen ska man få se några av de här extrema sakerna som han har sig på att göra. Mm. Men som sagt, det är, det är som inget fel på det heller. Det är, det är inte som att jag sitter och jäspar åt att jag tycker att de borde byta miljö helt och hållet. Och jag vill befinna mig på antarktis helt plötsligt eller <laughs> mitt i Afrika. <laughs> Utan den här stadsmiljön som man liksom håller sig till, den, den räcker verkligen gott och väl för historien. Men det är nog mycket för att man vill köra på igenkänningsfaktorn. För en film som då uttalat ska vara i ja exempelvis New York Kör mm. ju väldigt hårt på att, åh titta, nu är vi där i New York. Och titta, där är frihetsgudinnan. Och är den film som utspelar sig i Los Angeles, då är det precis samma sak. Åh, där är de områdena och nu är vi där och så vidare. Mm. Mm. De gör det övertydligt för att man verkligen ska slås i att, ja, nu är du där. Bara så du inte missar, du är där. <laughs> Men det har inte denna filmen alls och... Som amerikansk film tyckte jag nästan det saknades lite. För de är väldigt glada för att dunka platserna <laughs> jo, i ansiktet på en. Ja, visst det är de ju. De, de vill stolt visa upp vilken stad det är som de befinner sig i. Så brukar det vara. Landmärken ska liksom... Om inte vara helt i fokus så ska man absolut skymta dem. Mm. Det, det ska man ju. Så det är lite roligt att för en så gör man inte det. Och det gör ju filmen unik på ett sätt. Men mm. eh, ja... Det är väl tanken att vem som helst ska kunna känna igen sig, eller vilken amerikan som helst, för den. det är ganska uppenbart amerikanska samhällen om vi säger så. Ja, jo, visst, det är det definitivt ändå. Men då är det kanske dags för oss att ta och summera den här filmen. Och om jag får börja. Mm, absolut så kan jag säga att jag tycker att det här är en jätteskön komedi. Jag menar, det är inte den absolut roligaste komedin jag har sett. Det är inte den absolut mest briljanta komedin jag har sett. Men det är en komedi som jag genuint har suttit och skrattat åt och mått riktigt bra när jag har sett. Och av någon anledning börjar det bli sällsynt. Och jag vet inte vad det beror på om man eh, helt enkelt har bestämt sig för att alla komedier måste vara en version utav The Hangover eller vilket som. Men jag tycker bara att det är saksamma, saksamma, saksamma. Den här kändes ändå fräsch och ny på ett sätt som jag inte riktigt väntade mig och tyckte att det var väldigt underhållande att se. Jag var också rädd när jag satte mig och skulle titta på den här igen att nu kommer inte den här vara rolig för nu har jag redan sett den en gång. Men den var fortfarande rolig. Scenorna funkade fortfarande och jag skrattade fortfarande åt allting som var roligt förra gången. Och det handlar nog om att det är en mer mänsklig komedi än bara slapstick. Titta, du fick en paj i ansiktet. Ha ha ha. ha. <hör> Det är en humor som handlar mycket mer om en sida av ens mänsklighet som man kanske är pinsamt medveten om att man har. Och det gör ju att den här filmen är relaterbar på ett helt annat sätt. Jag gillar skådespelarprestationerna även om många av rollerna är väldigt tvådimensionella och underutvecklade. Men samtidigt, de behövs inte till mycket mer för att handlingen ska fortskrida. Så jag förstår att de kanske har skjutit dem åt sidan för att, ja, ja. De spelar inte så stor roll. Fokus är Carl och fokus är vad han råkar ut för och hans relation med Allison. Och det funkar. Jag gillar det verkligen. Den är snygg, den är rolig, den är smart. Men det är kanske inte den komedin som kommer att sticka ut mest i folks sinnen och det är nästan lite synd, för det här är en sån film som faktiskt många borde se- för jag tror många kan uppskatta den. Tyvärr har jag sett att den har ett lite ljummet betyg på sidor som IMDB- och jag tror det är för att folk mm. förväntar sig den galna Jim Carrey- och blir besvikna när han är väldigt återhållsam. Men då mm. har man också missat poängen med hela filmen. Ja, och det kan jag verkligen hålla med om- för det ska ju inte alls vara den typen av komisk film- och jag gick ju själv absolut och såg den här mycket därför att det var ju en film med Jim Carrey. Så att självklart ville jag gå och se den på bio. Det är kul när han är bioaktuell tycker jag. Och sen var det inte jag alls besviken av att se hur filmen fortlöpte och vad den verkligen handlade om. Att den inte var så extrem utan tvärtom. Det här är en jätteunderhållande ändå komisk film men med väldigt mycket hjärta. Med en historia som skänker mig en väldigt liksom, god och varm känsla där det också finns en fin tanke med den. Mm. Och den har som sagt väldigt bra humor till sig tycker jag som får mig att skratta högt utan att det blir för mycket då trots att Jim Carrey faktiskt har huvudrollen vilket bara är väldigt skönt att se. Mm ibland kan jag däremot tycka att det blir lite för mycket med det här ja-sägandet mm. som när han till exempel bland annat ska försöka rädda en självmordshoppare kan jag nämna och då försöka övertala honom till att inte hoppa. Där kan jag tycka att det går lite långt med hela den här grejen att han ska nästan bli en hjälte bara för att han har börjat säga ja till alltihopa så ibland så tycker jag att situationerna blir lite värre extrema mm. en, en kort stund så tyckte jag även detsamma om det här, här kärleksintresset då också att de här tecknade hjärtarna som jag nästan bara sa hur huvudet. Men så himla farligt var det inte. Och det är ju ändå en film också. Den behöver ha vissa ingredienser och det ska liksom fortlöpa på ett visst sätt. Men överlag så är jag faktiskt väldigt nöjd med den här filmen och det var skitkul att se den igen för jag har verkligen väntat på att få göra. Den är underhållande den är väldigt värmande tycker jag jag får en bra känsla av att se den jag tycker om skådespelarna som är med i den och jag tycker om den här lilla kärlekshistorien som, som inte får för mycket fokus ändå så överlag är jag väldigt nöjd och jag är också lite ledsen över att den har det här att ändå betyget på diverse sidor på nätet det känns som att den, den får inte riktigt den uppmärksamhet som den kanske borde kunna få för det är som sagt en, en riktigt härlig och skön film att sätta sig ner och se Kanske inte en lika mycket feel-good-film som till exempel Chocolat, men äh, väl värd din tid. Men om vi tar och lämnar den här historien och börjar närma oss en annan så är det en jag vet att vi båda sett väldigt mycket fram emot att äh, återstifta bekantskap med. Åh oh, ja... Och det kan ju bero på att um, de två upphovsmännen <går> är två utav våra absoluta favoriter. Absolut, ja, att det är. Så att eh, det här ska bli också ett väldigt, väldigt kul återbesök och att få prata om den här historien och lyfta fram den också. Att eh, det här det är någonting som man definitivt bör ta en titt på. Ja, jag sitter redan här och har lite sånt här mysrys så ähm, jag kommer nog att kasta mig <skratt> över den redan efter att vi har ähm, avslutat inspelningen för jag kan knappt vänta <skratt> det förstår jag det backar jag upp dig för <skratt> och med det så äh, tackar vi så mycket för oss och försvinner till nästa gång in i en värld bland änglar och demoner jajamän det gör vi jag. jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.